basoak animalio, eta gitarjola Basiren behin baso batean bizi ziren animalia batzuk. Baso hau zuhaitzez beteta zegoen. Baina ondoan bazuen larre bat non behiak ibiltzen ziren jaten. Gainera, erreka bat pasatzen zen handi. Erreka garbi garbi bak. Eta bertan igelak ibiltzen ziren salto saltoka. Beiez eta igeles gain, txoritalde bat, eta katu bat ere, ziren. Egun batean, katua handik zebilela, haizebolara gogor-gogor bat altsatu zen. Hain zen gogorra, aizea katua irean eraman zuela, orduan, Euri zapparra da bat botatzen hasi zen, lehenengo trumoia entzun zen eta ondoren euria. Katua han zebilena airean hegas bueltaka buzti guztita euripean ezin lurrera Getxi. Baina batean ana azaldu zen txori talde bat. Eta beren hankatxoekin denek batera jaso egin zuten. Lurrean utzinei izan zuten katua, baina lurreratzenan haizebolara gogor batek jo eta katua errekan erori zen. Hala ere katua bizirik eta ongi zegoen. Beraz asko eskertu zien txoriei eta haiei beste meze dela zor ziela zuen. Arratxalde hartan musikari bat agertu zen handik, gitarjole bat. Musikaria urrutitik zetorren eta goseak zegoen. Orduan, zuaiz batean, arraultz potolo-potolo batzuk ikusi zituen, eta jateko goxoak izango zirela pentsatu zuen. Baina gure txorien arraultzak ziren. Zuaitzera hurbildu zen musikaria arraultzak hartzeko eta inguruan txoriak bueltaka ze urduri zer egin jakin gabe. Gure kumea jaioko diren arraultzatsoa jango dizkigu oihukatzen zuten. Baina batatean ana zen katua, oso azkar zuaitzera igoleden. Eta bere azkalekin musikaria uxatzen alegindu zen. Gizona izutu zen eta ezin izan zituen arrautzak hartu. Eta horrela, katuak txoriei 8en mesedea bueltan itzuli ziren. Musikariak ulertu zuen gertatzen zena eta barkamena eskatu zien. Leicester jaioziden txorikume berriak. Eta denak oso pozik bizi ziren beraien basoan. ¿Qué tal la basan? ¿Edo es basan? ¡Santarillas!